krajine Kompit kráľa bola jedna dedina. V tej dedine býval otec a mal troch synov, o ktorých si myslel, že z nich nemôže byť nič. Vyviedoli hraz do hory, aby skúsil, či by predsa len nemohlo z nich niečo vyvstať. Ako tak chodia po hore, zazrel starý hrab. Nože, nech mi niekto z vás povie, na čo by ten hrab bol súci. Mne, mne sa tak vidí otec môj, že by z neho bolo dobré koleso. No, no dobre. Z teba by, Adam, mohol byť kolár. A tam ten javor, čo by z neho mohlo byť? Ja si myslím, že z toho javora by mohlo byť celkom dobré korita. Nemyslíš, syn môj, mohol by z teba byť korytár. <laughs> A čo ty, Klinko? Najmladší si síce, ale možno ti napadne, na čo by mohla byť dobrá tamtá plánka. Ja by som si z nej vysekal Kiak? Kiak <laughs> Kiak? <laughs> ale, ale na čo kijak? Čo by si sa s ním chcel pustiť po zboji? A prečo nie? Veď zbojníčenie je najlepšie remeslo. Aj Bože, vedel som, že za nejakú sprostosť stresneš. Vary nevie, že náš kompit král všetkých zbojníkov pozatváral. Vari sa nechceš aj ty do temnice dostať. Mňa by Veru nezatvoril, lebo mňa nikdy nedostane. Idem si ten kýjak hneď aj vysekať. dármo jeho otec bedákal, dármo ho odrádzal, darmo zakazoval. Klinko sa už od svojej myšlienky veru odhovoriť nedal. Vysekal si kiak a vybral sa on nevedno kam. Po akých chodníčkoch chodil, po takých chodil, dosť na tom, že na podieseň prikvitol milý Klinko znovu domov a bolo na ňom vidno, že sa mu zle nevodí. Dopočul sa o ňom aj kompit kráľ a dal si ho zavolať. Počúvaj, Klinko, či je to pravda, že si sa dal na zboj? Prepáčte, pán kráľ, ale to slovo si vyprosím. Akože dal sa na zboj? Ja som sa nedal na zboj, ale som sa zbojníčeniu ako poctivému remeslu vyučil. Už veru neviem, od čoho je zbojníčenie poctivé remeslo. Ja som dal mojej krajine všetkých zbojníkov pochytať a pozatvárať. To ste mohli len preto, že tí chlapí svoje remeslo neovládali. Hmm. Tak ty tvrdíš, že sa rozumieš do svojho remesla a preto tvoje zbojníčenie vlastne ani nie je zločin? Dobre hovoríte, kráľ môj. Veď ma vyskúšajte, ak chcete. Najradšej by som ťa hneď zavrel. Ale ešte vlastne ani nemám za čo, okrem tvojich rečí. Lenže ja za reči nezatváram, iba za plané skutky. No dobré. Vyskúšam ťa. Počúvaj, moji oráči dnes orú pod Oziminy na štyroch voloch. Ak im dva predné ukradneš a žiadnemu z nich neublížiš, tak sú tvoje. Ale ak nie, posadím ťa ako zbojníka do chládku, lebo si sa priznal k svojmu remeslu a nezvládol si ho. Potom sa veru načakáš, pokým na Božie svetlo vykukneš. Dobre, stávka stojí. Klinko šiel do dediny a tam si nachytal čierne kurence. Priplazil sa k polu a skryl sa oráčom za kríkmi. Keď boli blízko, vypustil pred nich tie kurence. Oho! mladé drôzdy. Mladé drôzdy. Chyť ich! He hej, chyť! Chyťme ich! Hey. Za nimi! Oho! Za nimi! Chyťme drôzdy! Za nimi! Hey. <laughs> Ale som vás dostal, chlapci. No pozrieme pozrime sa na vás, milé volky. spútané ste, spútané, Ale už dlho nebudete. Tak a tak. Už ste na slobode. Pôjdete pekne so mnou. Ale dačo za dačo. Ja som vám dal slobodu a vy mi dáte chvosty. Tak jeden. Aj druhý. Necháme ich tu. Vaším bratom nech sa oráči čudujú. Ja, ja, ty. Jano, ja som nechytil ani jedného drozda. Nič to, Fero, ani ja. Ale... Vieš, čo sa mi vidí? Že to hádam ani neboli drozdy. <laughs> A čo teda? Šak boli čierne? Čierne, čierne. Ale kot Aha. Tak čo to potom bolo? Ja ti neviem, vidím, Fero. Hádam kot kodákajúce drozdi. Aha. Jano! Jano, pozri sa na voli. E, bistu... Predné chýbajú. Kto si ich ukradol? Neukradol Jano. Akože nie, Feru, keď chýbajú? Pozri sa zadným na papule. No toto, miesto jazykov im z papuň voľské chvosty vysia. Zadné voli zožrali predné voly. Kto to kedy slýchal, aby vôľ, vol, vôľa žral? Musíme to rýchlo nášmu pánu kráľovi oznámiť. Čo sa stalo, vládenci? Niečo, niečo neslýchané. Niečo, niečo nevýdané. Zadné voly nám zožrali predné voly, Keď sme priberi u len chvosty tých predných, spápuj, trčali Nevadí, mádenci, nevadí. Veď mi tie voli chýbať nebudú. Mám ich ja dosť aj bez nich. Aj, veď vieme, že ste bohatí. Vieme, vieme. Tie boli ste vy, však tie predné vám Klinko ukradol a vy ste sa mu nechali takto dobehnúť. Vaša chyba. Budete namiesto nich vypluch ťahať. Jaj, pokaj, to nám nerobte. My za to nemôžeme... To je čierne drozdy. Čo na poli kotkodákalí. Oli sú tvoje klinko, ale toto ti nedarujem. Počúvaj, klinko. Uznávam, že si splnil moju úlohu a ukradol mi boli. Dobre, sú tvoje. Ale nebol to veľký kumž, lebo moji oráči neboli k toví ako bystri. Preto ti dám novú úlohu. Nech sa páči, pán kráľ. Ja sa roboty nebojím. Ah, ha, ha, ha. No. Dolu v šope mám zbožie, čo mi moji mláckovia už vymlátili. Ak mi ho do rána všetko neukradneš, dostaneš sa tam, kam patríš. Zamržeš. <laughs> Nebojte sa, pán kráľ, vaša vôľa mi je svetá, preto váš rozkaz rád splním. <laughs> eh, ty! No ved počkaj. Mladckovia, poďte sem. Počuli ste dobre? Čo sa chystá pán Král? Daj si vyšpricovať ušitý trúba. Však som to pred chvíľou hovoril, keď ste boli ukrytí za závesom. Dnes v noci sa vám klinko pokúsi ukradnúť opilie. No to je o plán. Áno, o Ale to nestačí povedať. Vy mu v tom musíte zabrániť. Máte cepy? Máme, máme. Viete nimi mlátiť? Viem, viem. Tak keď k vám v noci Klinko príde, poriadne ho tými cepmi vymláďte. Ale ako ho zbadáme, keď budeme spať? Nebudete spať vy, hlupáci! Celú noc oka nezažmúrite a len čo sa okolo vás niečo šuchne, už sa aj na to vrhnete, jasné? Jasné, jasné. Tak odchod! To je ale robota, celú noc nespať. To je strašné? Spíš bratku spíš Nespím ti a bratku nespím Tak prečo máš bratku zatvorené oči? A prečo by som ich mal otvorené keď je tma ako v rohu A aj tak by som nič neuvidel Ale vieš čo povedali náš pán kráľ? Neviem čo povedali že by sme celú noc oká Ja viem, bratku, ja mám síce oči zatvorené, ale za to počúvam. V takejto tme predsa viac začujem, ako uvidím. Ej, to máš veru pravdu. Idem počúvať aj ja. Hm. Spíš, bratku, spíš? Nespím ti ja, bratku, nespím. A počuješ to? Čo ja počujem? A čo počuješ? Neviem. Dačo? A čo? Asi jeho. Je to on? A kto by to bol? Tak poďme do ňoho. Do, ňo. do ňoho? Do ňoho? Tu máš. Tu máš. Už ťa máme, tam neujdeš. Na, na, na, na, na, to až na. Na, na. na, až, na... na, až, na. A, Ale sme mu dali... Ten dorán na nevstane. Ani my už nemusíme. Poďme spať. Zajtra nás pán kráľ pochváli. Už sa tešíme. Yeah <sighs> yeah <sighs> To Č, uh, čo ste to urobili? Ako ste to mohli? Čo, čo, čo, čo, čo, čo ste sa nedívali? To S ste čo, čo, čo. nevideli, že mlátite do panáka do volskej kože natiahnutého? My sme skôr počúvali, lebo bola tma ako v rohu. Počúvali? A čo ste počuli? Keď sme ho tými cepmi mlátili pod rieku, tak to dunelo ako dáke bamble. Bamble? Čo e. sú to bamble? No, bamble. To sú... to sú... také... oné... Bamble. ach čo ma je po bamblech? Ale ten klínko mi všetko zbožie do rána ukradol. Vom! Nech vás viac nevidím! My za to nemôžeme, pán kraj! Keby bol spln, viacej by sme videli a nielen počuli. Lebo takto sme len počuť mohli. Ten šuchot... Čo tam šuchotal. A podľa šuchotu to bol Klinko. No, tak je, lebo No počkaj, Klinko. Toto ti nedarujem. Dobre, Klinko. Uznávam, že sa ti podarilo ukradnúť mi aj zbožie. Musel som, pán kráľ, lebo som nemal k mesu chleba. Uch. Nemyslí si, že si už vyhral. Dám ti ďalšiu a oveľa ťažšiu úlohu. Ale teraz ti už pôjde o kožu. Pozri sa sem do komína. Uú. Uú. Vidíš? Vidíš tú krásnu slaninku? Vidím, pán kráľ. Mm. Tá ale uvoňam. Mm. <kým> tak, keď mi tú slaninku neukradneš, zatvorím ťa do konca života. Nebojte sa, pán král, na mňa sa môžete spoľahnúť. Veď uvidíme, uvidíme, že kto z koho. Dovidenia. Stráže? Áno, pán král. Počúvajte, postavíte sa k tomuto komínu. Budete tu stáť celú noc, ani oka nezažmúrite, a keby sa len čosi šustlo v komíne, okamžite budete doňho ho strieľať ostrými nábojmi. Rozumeli ste? Rozkaz, pán král. Ja viem, že je to rozkaz, ale sa pýtam, či ste rozumeli. Rozkaz, pán kráľ! Keby som mohol rozkázať myslieť... Počuješ, bratku? Nepočujem. To je dobre. Čo? Vravím, že je dobre, že nič nepočuješ. A prečo by to bolo dobre? Lebo potom sa nič nedeje. Ale ja naozaj nepočujem. Však vravím, že je to dobre. To nie je dobre. Ja som totiž hluchý. Ako môžeš byť hluchý, keď počuješ mňa? Ja ťa nepočujem. Ko ma môžeš nepočuť, keď mi odpovedáš? Ja ti viem čítať z úst. Akože, čítať? Čo tu mám, knihu či čo? Nie, podľa pohybu pier. Aha, aha. Takže, ak sa teraz otočím, tak ma nepočuješ? Čo? Keď som chrbtom, tak nevieš čítať? Takže teraz ti môžem aj nadávať. A ty nebudeš vedieť, že ti nadávam. Trdlo. Tulk. Čulpas. Počuješ? Čo by som mal počuť? Ja len či niečo nepočuješ, keď si tak dlho otočený chrbtom. Nie, neboj sa. Nepočujem nič. Počuješ? Počujem. Vravel si, že nič nepočuješ. Ale už počujem. Čo počuješ? Niekto šuchce v komíne. Tak strieľajme! Strieľajme! Čo je? Čo ste strieľali? Už ho máte? Počuli sme šuchot v komíne, tak sme strieľali, ako ste nám rozkázali. Výborné, výborné. A kde je? Trafili ste ho? Trafili, pán kráľ, trafili. Strašne jajkol a spadol z komína sem do popola. No vidíš, Klinko, už je po tebe. Ukážte, nech sa pozriem Ale to prečo nie je, Klinko? To, to sú prestrelené gaidy, to nie je klinko. Počuješ? Nepočujem, prosím. Že to nie je klinko, ty somár. Rozumiem, pán kráľ, ale nepočujem. Že to nie je klinko. Vidím, pán kráľ, ale aj tak nepočujem. Ja som hluchý. Ešte že nie si slepý. Môže no, sa pozrite do komína, či je tam tá sladina? <súdňujem> Nie je! Nie je, pán kráľ! Nie je! Von! Okamžite na Áno, pán kráľ! Už ideme, pán kráľ! Nejde. Nech vás viac nevidím! Vy hlupáci! Vy babráci! Uh, vy tupci! Je, že ti teraz závidím, Odkudnes? že nepočuješ. Prostáci! Kompit kráľ sa veľmi hneval. I tá slaninka ho mrzela ale ešte raz chcel skúsiť, ako by klinka dostal. Na kráľovskom dvore slúžili aj husári a tí boli Veru naučení dávať pozor na vojne či kdekoľvek inde a nemohol by ich prekabátiť hádam ani samotný čert. Každý z nich mal koňa, a Veru husár by si dal radšej oko vyklať, ako o prísť. Kráľ si dal zavolať klinka. Ej, Klinko, Klinko, ty si predsa len pes. Ha, aj slaninu si mi ukradol. Musel som, pán kráľ, to volské meso bolo dosť suché. A ešte sa mi aj vysmievaš. No ale počkaj, ešte si nezvýťazil. Mám pre teba poslednú úlohu. Ak ty tejto noci môjmu najlepšiemu husárovi neukradneš, konia z maštale... Nuž ťa dám roštvrtiť. Ten ma štvrte, pán kráľ, ak toho koňa neukradnem. Lebo potom si veru inšia ani nezaslúžim. To by znamenalo, že som sa svojmu remeslu zle <laughs> Tak to si musíš gateriadne podviazať. Lebo moji husári sú veru z iného dreva vyrezaní, ako ostatní moji ľudia, ktorých si dostiaľ prekabáti. To som rád, pán kráľ. Aspoň to bude zaujímavejšie. Dovidenia zajtra! Radšej by som ťa už vôbec nevidel. Husári, ko tu, tu sme, pán kráľ! Čo rozkážete? Počúvajte ma dobre. Dnes v noci sa kapitánovi pokúsi zbojní Klinko ukradnúť koňa, Ak mu ho ukradne, dám vás vyšíbať na dereši, jasné? Jasné, pán kráľ! Tak sa teda dobre pripravte na Klinkovú návštevu. Ako sa pripravíme, pán kapitán? Ja si sadnem na konia a budem celú noc na ňom sedieť. Ty ho pre istotu chytíš ešte za chvost. Ehe. Ostatní husári budú s vytiahnutými šabľami a nabitými karabínami strážiť okolo maštale. Tak ja leziem. A ja držím. Výborne. Teraz už môže ten klinko prísť. Oj, čo to vezieš? Ach, čože by som viezol? Trocha slivovičky, trocha borovičky v týchto dvoch súdočkoch. Počkaj tu. Pán kapitán, poslušne hlásim, že sme pri maštali chytili akéhosi podozrivého chlapa. Tvrdí, že v súdkoch väze Slivovicu a Borovičku. Čo? Slivovicu? Zavolajte hodnú. A ty ostať vonku strážiť. Paď dnu. Áno, áno, veď už idem. Prosím, pán kapitán. Čo to máš v tých súdoch, človeče? ale iba Slivovicu v jednom a Borovičku v druhom, pán kapitán. Prepuste ma, prosím, lebo idem do susednej dediny a bojím sa potme, aby ma zbojník Klínko náhodou neozbíjal. A či ty poznáš klinka. Joj, že si ho poznám. Tak ho poznám ako sám seba. Veď celé noci píjal u mňa aj s kamarátmi, kým sa naučil svojmu remeslu. Najrajčej by som mu kožu zodral, lebo celý rok iba pil, ale nič mi neplatil že mi vraj zaplatí až na fašiangy. Oh, oh, oh, tak potom sme my kamaráti, lebo aj my na klinka polujeme. Už to vidím. len ja neviem, prečo tomu koňovi držíte chvost. Však keby ste ho nedržali, pán kapitán už dávno mohol za klinkom cválať. Nemôžem cválať, lebo neviem, kde je. A tu na husár drží preto koňa za chvost, aby mi ho klinko neukradol. Ale to by háda mne ukradol, keď na ňom vysedíte. Opatrnosti nikdy nie je dosti. A ty tu ostaneš s nami, keď Klinka poznáš. Budeš ho tu s nami čakať a ukážeš nám, ktorý to je. Ale Klinko nechodil. Nebolo mu treba, keď už tam bol. Preto mal dosť trpezlivosti, aby vyčkal, až tí ostatní budú mať toho daromného stráženia a vyčkávania dosť. Chlapci, my sme ale blázni. Už aj vás to čakanie iste domrzelo a tu máme, aha, i slivovičku, i boravičku. Ah. A neužijeme si. Ale pravdu máš. Ehehe. Tu sa s myšiem ohľadia osmedie na tom koni. Daj mi za pohárik. Rád, rád. Nech sa páči. Jejha, ale je, ja tu, a? Nalej, aj mne, aj mne. Ale rád, rád, nech sa páči. Uh, daj mi ešte. Už aj pán kapitán. Aj mne, aj mne, aj Prosím, prosím. Oh. Vieš čo, zauľaj aj chlapov čo vonku onku keď budeme pokope, aspoň nám klinko koňa neukradne. Ja, ja. Ten ani nepríde, zľakol sa husársky uniformiem. Chlapi, poďte dnu. Rozkaz, pán kapitán. Aký rozkaz, čo za rozkaz? Tu si daj a hotovo. Ja. ale tá píše. Ešte, ešte nalej. Užaj páni, užaj. Poďte všetci sem a napite sa do sítosti. Ja. Tieto súdky sú vaše za to, že nás ich, ich, ich, pred kríkom ochraniť? nie, ja. je vírusom, Ura, je krama. Včera, a pijem a pijem dneska! A ešte vínko, nevýky, zlo! A vcíp, a vcíp, ho. vcíp, a vcíp, a vcíp, a vcíp, a Ej, Hej, kaj Krocko! Urreti, krocko! Hej, čerkajú! Husary! Čerkajú! Husary! Husary! Husary! Husary! Husary! Nie, Nie. Nie, kobieta. rowa.... takue... ...ob organizational marriage remember books- który plan gest�any na kapitanie jest wyuğ zostawestnia nech ťa tu na túto trlicu posadím, poď, poď. Aby si sa cítil ako na koni. Ej, tak, výborne. Trochu ťa aj poprivezujem, aby si mi z toho konia nespadol. Tak, a je to. No a tebe, husárik? Ej, no, pš, pš, pš. dám do ruky povrieslo. Aby si si myslel, že držíš koňový chvost. Áno, držte. Chlapci, chlapci, pálenka je iba pre chlapov. No, poď sem, koniček môj malovaný. Ideme si trochu zajazdiť. To bude mať pán kráľ radosť. Kapitán, budíček. Čo je? Čo sa stalo? Ako to čo je? Ako to čo sa stalo? Ja. To by som sa mal hádam spýtať a vás. Nemyslíte? Poslušne hlásim, pán kráľ, Nič sa nestalo. Celú noc som sedel tuto ľad na koni, aby mi ho klinko nemohol... Ukradnúť. A ja, ja som ho celú noc držal za chvost. Aha. Aký že ti je to kvoň? Aký že je to chvost? Veď sa len lepšie prizrite. Fíha, zdreveniel. Či čo? Veď to nie je kvoň, veď je to trlica. Vy ste, kone, ako ste mu mohli takto naletieť, vy ožrani? Do pekla, to. Ten kramár. On nás Uj, oklamal, pán kráľ. Prezliekol sa za kupca. Ech, vy píjani píjanský. Už ani na armádu sa človek nemôže spoľahnúť. Tu som, pán kráľ. Tak čo, vyhral som stávku. To je on. Ten kramár... Chytíme ho, pán kráľ! A zastrelíme! Zadržte, opilci! Ako by ste ho chceli chytať, však vás ešte aj teraz tá pálenka motá. Okrem toho od dneška nikto nesmie Klinka naháňať, lebo mi dokázal, že sa dobre vyučil svojmu remeslu. Ej, Klinko, Klinko, hovorím to nerád, ale stávku si vyhral a ja viem dodržať svoje slovo. Ďakujem, pán kráľ, za uznanie. A keby ste nakedy takéhoto remeselníka potrebovali, stačí ma zavolať, hneď pribehnem na tomto rýchlom koni. Ha, si ty ale šelma vybijaná, Klinko. S tebou už radšej nič nechcem mať, lebo s tebou by sa iba peklo mohlo dať na skusy. A vy, opilci, hybajte na dereš. Každý dostane 25 naholu, aby sme z vás tie opice vydurili. No veď, počkaj, Klinko. Počkaj, ty zbojník. Veď, my ti ukážeme. ťa my naučíme. Ťažko ma vy budete niečom učiť, páni husári. Lebo odneška som pod kráľovskou ochranou. Kráľ sa síce dušoval, že už s Klinkom nechce mať nič spoločného. Ale to ešte nevedel, akým bol prorokom, keď na Klinka peklo privolával. Stalo sa totiž, že kompit kráľovi jedného dňa zmizla céra, Povrávalo sa, že ju vraj čerti uniesli. Vtedy si kráľ dal voľky-nevoľky znovu zavolať Klinka. Počúvaj, Klinko, nemôžem povedať, že by som ťa rád videl, ale minule si spomínal, že by si mi svojím remeslom mohol aj poslúžiť. Platí to? Nielen kráľ bude držať slovo, ale aj bojník Platí. Vieš, milý Klinko, stala sa mi taká nemilá vec, že mi céru čerti uchytili. Hútal som ja, hútal, ako by som ju z toho pekla naspäť dostal, ale som nič nevyhútal. A na mojich ľudí nie je veľký spolah, ako si videl. Už. Chcem či nechcem, musím, Klinko, teba o pomoc požiadať. A čo mám robiť, pán kráľ? Čo keby si sa pokúsil moju dcéru z pekla o čertov ukradnúť? E, to je veľmi ťažká úloha, pán kráľ. Ja dokážem ukradnúť všetko, ale za dobrú prácu chcem aj plácu. Povedz, čo chceš, Klinko, ja ti všetko dám. Hm. Do pekla medzi čertov zostúpiť je smrteľne nebezpečná robota. Za tú mi iba tak zaplatíte, ak mi svoju céru za ženu dáte. Moju céru? Nikdy! Aby som sa so zbojníkom do rodiny dostal! Ha! V žiadnom prípade! Dobre, dobre, dobre. Ja sa nenatiskam. Nech si vaša céra naďalej v pekle prebýva. Zadrž, Klinko! Neodchádzaj! Prosím... Rozmyslel som si to Sľúbil som, že ti dám všetko A kráľ slovo dodrží Dobre no Nech sa moja dcéra tvojou ženu stane, Ak ju z pekla vyslobodíš Výborne, pán kráľ Ja som vedel, že sa dohodneme Tak a teraz už od vás nič inšie Nepotrebujem iba kriedu, čo by vo troje písala Tri funti a tri tehly Všetko dostaneš Klinko, všetko, všetko, čo potrebuješ. Len mi, moju úbohú dceru, z pekla vysloboť. Nebojte sa, pán kráľ, ja som aj od čerta prešibanejší. Klinko prišiel k diere, ktorou sa do pekla spúšťalo, prežehnal sa a vliezol dnu. Bolo tam strašne horúco smrad a ozývali sa strašidelné zvuky. Klinko s tou trojitou kriedou rýchlo urobil okolo seba kruh, aby ho čerti nemohli napadnúť, zakadil okolo seba tymiánom a rozostával tie tri tehly. Čerti tymián neznášajú a preto hneď ako ho zacítili, zhrkli sa okolo klinka. <sklínky> Ty si klínko však. Áno, som. A odkiaľže ma Oj, teba už dávno v merku máme. A tu v pekle pre teba teplučké miesto chystáme. Koč, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Keď chystáte, chystajte. Ja mám teplú rád. ale... ale... Ale prečo nám tu teraz kadíš? Ty máš teplorát. Ale ale by Timián nie okamžite prestaň. Neprestanem, keby ste čo robili. Lebo ja tu veru kostol staviam, a kadí, by ste vedeli ako to tu bude voňať, keď vám kniazy pod nosom Kadiť budú. Čiak, čiak, čiaak, čiak. Či? Či? O prestať? Kas prestať, Kadič, stavať! Kto to kedy videl kostol v pekle? No, no, Verúk, no... no. Si nikto. Ale tu ho všetci uvidia. Staviam ho pre hriešne duše, čo sa do pekla dostali i pre vás, čertiská. A my ste sa k pánu Bohu obráti. Toho tu ani nespomínaj. No, no, to je jediné, čoho sa bojíme. Keď keď bude mať aj v pekle, kostol všetkých nás zničí. Nás to ohňa poháče. A presne to si zaslúžite, čertiská. Ale prečo, prečo? Čo zlé sme mi k komu urobili? Netvárte sa, že to neviete. No, no, no, nevieme. nevieme. Nevieme, nevieme. Tak počúvajte. Kompit kráľovi ste dceru uniesli. A nehovorte, že o tom neviete. No, e, e, No počkaj, počkaj, počkaj, kompit kráľ, e, to, to, nie je to ten, ten škúľavý? Nie, to je ten rapavý. Ja, ja, ja, už viem, a pravda, že, pravda, že, pravda, že mu dceru poznám, hneď ti ju dovediem. Čo si Čo si sprostý? Prečo by sme mu ju dávali? Však tá je tu najkrajšia. Le, le, ne, ja som sprostý. Ty si sprostý. Čo ja som sprostý? Ty ja, ne, si sprostý. Ale veď ja mu nechcem dať pravú. Ja mu chcem dať tú krypliavú. Vieš, Já... čo na obe nohy napadá. <síš> ja viem, <síš> viem, viem, viem. Tú, čo nám tu celé vni, len nadáva a rozkazuje. Tu -tú, tú, ty mudrc. Aspoň sa zbavíme. <síš> aj zbavíme. Aj aj klinka s tým smradljavým <tosť> <tudio> tak tu ju máš Klínko, vidíš aká je pekná? <tudio> Vedľa vás je každý pekný. <tudio> tak prečo dymíš <tudio> ešte viac Klínko? Veď <tudio> to už zhasni. Lebo <tudio> to nie je kompit kráľa dcera. No dobre, dobre, dobre, dobre. <tudio> Dobre, tak my teraz privedeme tú pravú lenu. Toľko nekáč. To bola len taká skúška. Hej, hej. Počkajte, Ktorú mu teraz privedieme? Tu. Grámblavú? Nie. Papuľnatú? Nie, tu. Alebo tu. Alebo tu jedovitu? Či tu závislivu? Nie, tu marnotratnú. Tu žiarlivú? Nie, tu fiflenú? Tu vícarenú, tu falošnú, tu ohrej chulu, tu. E, no dobre. E, také, tu ju máš. To nie je kompit kráľa céra? E, nie. Akože? Že nie je? Tak kto to teda je? To ja verne neviem, ale kráľová céra je vychýlená krásavica. A táto je štrbavá, škuľavá, rapavá a žgareda. No vidíš, už som ti povedal, že to v toho neoklameme. No vravel som ti, aby sme mu priniesli radšej tú grámľavú. Nie, ty si vravel štrbavú. Nie, ja som vravel pískatu. No, vravel si škúľavú. Nie, škuľavú som nepovedal. Nepovedal. nepovedal. Lebo nám tu medzi tým postaví kostol? Čo urobíme? Čo urobíme? Čo urobíme? Privedieme mu tú opravu, ale medzi dvanáctimi rovnakými, či ju spozná. Tak tak tak, tak, tak, tak, tak, tak, to je výborný nápad. <súdňují> Tak <esta -tru> tu ju máš A je vedne, ich je 12 na vlas rovnakých Musíš ju spoznať <iši> <éste. rý> To je jednoduché Dievčatá! Dievčence. Ovoňajte si trochu kýmian Ovoňajte <rý> No vidíte, čerpiska. Jedenáct dievčeniec kýcha A táto jedna nie To musí byť kompit kráľa dcera Beriem ju Čo čerta? Ale nás dostal! Klinko si už vykračoval s paničkou cez lúku, keď ho zrazu dobehol jeden z čertov. Stoj, Klínko, panička nie je tvoja! A čiaže by bola? Toho, kto skôr dobehne a stračí sa za tým vrchom. No dobré, bratku. Ale ja som ti nie roveň, lebo ja som už od dlhej chôdze ustatý. Tamto leskou je môj mladší brat, ktorý je oddychnutý. Choď tam za ním a on vybehne. No dobré, dobré. Veď, veď, veď to moža ja. to je môj brat. ty. Stoj Klinko! Panička nie je tvoja. A či ja že by bola? Toho kto druhého ozemhodí. Varyšarieš. Ja sa mám pasovať s tebou. Čo som už dvojnásobnú cestu prešiel ako ty, ja som ukonaný. Ale tam, v jaskyni, je môj starší oddychnutý brat. Pasuj sa s ním. Ha, no dobre. Ho, ho! Poď von, brat. Veď to je môj brat! Tak sa figliar Klinko oboch čertov zbavil a šťastne došiel aj s paničkou do domu. Kráľ mu ju dal za ženu tak, ako to slúbil a s ňou hneď aj polovicu panstva. Klinko zavesil svoje zbojnícké remeslo na klinec, lebo teraz sa mu už viac oplatilo chrániť to, čo mal, a kolen tak nakupovať za päť prstov a šiestú dláni. A na tom klinci bol aj zvonec. A rozprávke je koniec.